Inna el hamdulillahi nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudille lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh e nderuar fatikisht msimi kanë të shumta temat që ne duhet të trajtojmë janë të shumta jeni në një ngjelë dilemë ditët pasur para Po mështë kam zgjithu për të folë për një qërështje, që i nëshalla shemë dhe mjë për ne, e nëje parë sushnjetën ton, dhe në davën ton, për të ke vërteta. Mështë kam bërë në mund të flasë me ne në lotë më dëruar, për jetën e një djetarit madhë, i cili e ka përkushtuar jetën e ti të gjitha në lotë, për në të të halë. Për në dhe këtë djetar, ka qenj një shemë dhe lartë u ordonton të bërt mirë dhe ndenon në atë qytet. Një shembull i lartë që rrallë gjendet tek muslimanët shembull të tillë. Siç siç do të sish, sish, dhe dhe shikoni vetë jetë gat përshkrimin e jetës së tij. Ky dietar është Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më sheroft, ana bashkof në gjithë më të në xhenetë të larta. Pastaj fillon të shpjegojë për idenë e tij, do të thënë desha them dy fjalë në lidhje me çështjen e tregimit të vërtetës. Të Wallahu subhanahu wa ta'ala ka tin Qur'an wa ithadakha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tukhfinnahu lin nas wa la taktumune. Past kujtoi Muhammed kur Allah subhanahu wa ta'ala i mori besën atyre që u dha librin ndonjëtarve, i mori besën ndjetarve do t'ua shëroni ato njerëz dhe nuk do ta fshehni. To Allah wasay fa nabadhuhu ra'dhuri ishtaru bi thaman qalila. Kur ata hatën ato pas shpine dhe e blenë me mantët, mantët libërit dishkat të pakët më dhënë e shqitin libër në Allah dhe blenë me mantë kësa gjejt dishkat të pakët për, për, për kënesis dënjas kërë jetë të regonë qartë që Allah i madhurur e ka marrë besën djetarve dhe atyri që ka dhën dhjen që do të, të asëqeroj njërë dhe të vërtetën në këllu e besë është një besë veçant që të regonë madhurur e ka marrë besën djetarve sepse Nëse djetarë nuk do të të tërgojnë të vërtetën, ajo s'ka për të përhapur për kundës dhe fshijet dhe dhe shduket. Për të daj, nuk është gjuar historikisht, nuk është gjuar historikisht ndër një, një ignorant, ka përhapur të vërtetën. Për kundës i, të vërtetën ka përhapur të që kishin dje dhe, dhe zbatonin e të, ftonin për të kërë dhe, dhe bënjë ndurim të. Këta ishën ata cire të Kështu që dëtyra kërësore djetarit është, dëtyra kërësore djetarit për teksoj është, që a i të seroj njërëzit të vërtetën. Në momenti që djetari nuk e seon të vërtetën, por e fsheh, a i e ka humur vlerën e disi djetarë. Dhe në bas të fshehës të vërtetës që a i ka, në bas të kësajtë, dhe më thëmë, thëmë që a i e humur vlerën e disi djetarë, dhe në bas të të regjimin të vërtetës që a i a i, i dhe më dhënë, fiton verën ti si djetarë. Dhe përse duhet djet? Djet duhet për të zpotuar, dhe për të të të rëgohë njërzve, si që është, si që ka zbirituar Allah së fa me talët, pa ndryshuar. Në momentin kur djetarë e fin nuk e zpoton atë, dhe asë nuk va të rëgohë njërzve, atë përse i duhet djet ati? Përse i duhet djet ati? Në marrish, të më një një një një një një një një një një një n njërëzit në, në transmitimin e kse dijet vërtet kanë qënë të ndryshme gradë të ndryshme, dikush më posh, dikush më lartë dikush ishë në kryve e fare edhe ne, pra në thash, kemi zhjetu këtë të dijetarë për të folu, për të tërgur për jetën e ti që i ka qënë kryve në këtyre njërëzve të cire të kanë tërgur të vërtetën pa ju dridhë dhe syri dhe pa pasur frik dhe pa pasur dhe më thënë pa u tre më k Pa u fleksuar për qërtimit të skujt Ta shkysh Muhamdu ibn Abdullu Habe, Allah më shiroft Një cilë ka lindur në vitin 1115 hijgjit Në më thëmë për parën sa vitin që bje rrët 300 Ca vjetë më, në 350 pa thëqësa Ka jetuar në, në zonën në, në karhine në Nejdit Arabi Sauditën da dy karhine kërësore Gjurët karhine në Hijaz dhe karhine në Nejdit dhe në Hidh Hijaazit, zonën Mekës, Medinës rreth e qaqtyre. Kur sezona Nejdit përfshin Riadin edhe shumë zona tjera që ndodhen në lindje të Arabisë Saudite. Ëh, ka lindur Abdulah bin, domethënë në, në një vend që quhet Al-Uayna, el Uayna. Atu që mësoi Kur'anin që në moshën 10 vjeçare dhe, dhe ka i ka dhuruar Allahu të palet zërsi. Domethënë çdo nti që ka dhënë Allahu nuk e ka dhënë dhën, kot, por ajo ka dhënë që ai do mund të përdorë ato për hir të Allahut dhe me vërtetë i përdorish. Ajse edhe te babai vetëm më shikonte çuditë për dizjorësisë të tij edhe ë, domethënë me priftësisë të tij. Mësoi Kur'anin herët, filloi domethënë edhe kuptonte shumë. Dhe ajse në moshën 12 vjeçare thot, ja ti vetë nxorë imam. E bënte imam, sepse babai vet ka qenë gjokatas në në vendin e quajtur Eloraine, në vendin ku Edhe e marrtoj edhe herën madje vetëm për shkak se ai ishte një zgjuar, edhe personi para për të cilit ka mësuar dijen, më kam Muhammed Abdulah, ajo që çem bëj vet. Kam mësuar për ti domthon me fikun edhe me me thevet Imam Ahmed, Ahmed ibn Muhammed, domthon fikun Hanbali. Kam mësuar për të bëj vet. Edhe ka lexuar shumë libra, libra tefsir, në hadith, libra naqide. Edhe Allah subhanahu wa taala gjithsekoi që i mësonte dijen e ka hapur zemrën por do kuptu të vërtetë. Për të kuptuar ç'është o hindi, ç'është shirku. Edhe duke shikuar të lë gjënë se si ishte, se si ishte domosdoshmën realiteti me atë që ishte mësuar, filloi të kuptonte domun dallimin e madh që kishte e vërteta me atë gjë që ishin njerëz njerëz që domun njësin ata jetonin. Sepsa jetonin në një vënd që fatishte ishte është e dëbishme që do të turve pak se çfarë bën aty domun. Në në Arabis Auditën atko, këkon aty, a dëshon në varrët adhoroshin pemët, adhoroshin gurët. Domthon ishte kthyer i idhëtoria siç ka qenë në kohën e mushrikëve të Mekës, madje më keq se ather. Sepse në kohën e mushrikëve të Mekës, mushrikët e Mekës adhoronin idhujt, por kur ata ngihin dishin gurzën kauldronin, ktheshen Allahu subhanahu taala. Ndërsa që në kohën e tij, Muhamedi ibn Abdul Habib, këta domthon edhe në vëshirsi ktheshen idhujve, dhe adhorojnë dhe i kthesh i luteshin varreve. Jo në kaq. Por edhe me gjithë këtë, dëshmorin shahadetin dhe thoshin emi musliman. Do kjo ishte ajo që e bën këtë çështje shumë problematikë, sepse ata pretendonin se pretendonin se ishin muslimanë dhe e quanin veten muslimanë. Ndërkohë që ata bën shumë gjëra të, të cilat ishin në kundërshtim me Islamin në formë plot. Për atëherë domodin filloi të kundëstonte Ahmedul Abdul Hadi, këto bidatë, këto shirqje të, të cilat ishin përhapur në nesh. Disa njerëz me atë fillimin e tij don të dawos Disa njerëz e pëlqye ndavën e tij, që ai thoshte ndjerë të adhurojnë vetëm Allahun, ndërkohë që ishin shirku, por e thoshin ky s'ka përpas sukses. Thoshin ky nuk ka përpas sukses, sepse shikonin domthonjë që kjo që thosë ky, kjo është kjo është diçka e mirë, po që vetëm ky e mbart. Kurse njerëzit në punësi, llovej domo mos rodi diçka që njerëzit të gjitha që rrethonin thoshin ne jemi musliman. Do kishte për të të falishin shumë, të për të të falishin. Në mëdia të adhurojnë varrat. Loj, të tashmë Simon dhe megjithë do ta adhuroni varr dhe bëni shire që do të thonë i luteshin të vdekurve, i luteshin njerëzve të mirë. Edhe Loj, më haqmi intereson do të rgoj këtë pikë që disa njerëz e pëlqyejnë ndonjë tjetër të thonë, po kësaj përpas sukses, sepse njerëji vetëm. Çfarë do bëj ky vete, më thonë. Në ky është mendimi i keq që kanë disa njerëz për Allahun subhanetauala. Mendimi i tyre që kanë për Allahun është që Allahu i madhëruar nuk e ndihmon vërtetën. Allahu nuk e ngjerr art vërtetën. Alo nuk i, nuk e bën trumfues ata që mbardhen të vërtetën. Kush mendon ndonjëherës. Ndërkohë që ata mendojnë gjithashtu që ata që janë të kotën, ata ndodhen në një mëjë, do të ngrihet lart. Edhe pse po, njerëzit nuk e shprehin nukojtë lëgje, po vënë ndjeje tyre, ndjeje moralitetin, këtë tregon. Përllak kur dikush foj të, të vërtetën, aty duhet që kjo edhe pse është e vërtetë, s'ka por të pas sukses. Kësu duket atyre. Dhe, dhe ky është mendimi i keq që kanë ato për Allahun subhanu teala që dhe Allah subhanu wa ta'ala, ura dhalikum, dhannukum, ullih dhanantum, bi rabbikum, ardakum, faswahtum, me im khasirin. Këj ishe mendimi juhe, që këj ishe jubë rëzotin tuaj, këj ishe që ajë që jushka tërroj juhe, dhe bubët pëjtë homurve. Në hirët. Këj ishe mendimi shumë i keqë. Më pas, vazhdoj kërkimin e dijes, Mëhamdu l-Habi dhe shkoj në Medina. Në Medina në Profetë s.a edhe fillut merë të dijen atje, dhe ka marrë dijen atje nga dy djetarët një uhur, që e në qenë atko, njerë për të rikushë Abdullah ibn Ibrahim në nëzdi, Abdullah ibn, ibn Ibrahim në nëzdi, dhe të rikushë Muhammed ibn Muhammad, Hayat e Sindhi, edhe, subhanallah, Muhammed ibn al-Hajnë ndiku shumë për këtër dëve, dhe pas, për këtër dëve mësoj edhe që qënë ka një djetarë që va të ibn tëjmi edhe një tjeti që va të ibn në që ibn në që ibn në që i Por këtyre mësoi edhe për këtu u ndikua shumë në në në davën e e vërtetës. Duke duhet të sigurohetën se si ftonin ata njerëz tek e vërteta dhe tek Kurani, tek Suneti, përmendën edhe dietave të, kësuneti, për më të mirë, siç tash mund të një ka ime të tjera të të, të njohur se si punë këtyre. Dhe u ndikua shumë për këtyre. Më pas domosdosh ndëti një farko, pasi ndëti një farko, domosdosh Medinë mori dije për këtyre, shkoi për në Basra. Basra është e Irakut. Shkoi për në Basra dhe atje domosdosh dhjë vazdoi kërkimin e dijes. Mësoj dhe më thënë atje shumë gjëra, mësoj hadith, fik, e, nahu, nahu dhe më thënë atje gramatikën e gjurës arabe, mësoj dhe shumë libra të, të dobishëm, dhe bukra dhe e beçande e ti ishte që aji në shdo vend që ishte aji kundështon dhe gjunavët që bënë në gjëbën të populli vetë, populli në vend vend. Për në edhe dhe në Basra gjeti për shumë shumë njërës a dorën e varët, e blutëshin të, të, të, të dhekërve, edhe aji nuk rinjë të pa, pa, pa, pa, pa folë, po, i dhe që nuk lejo, kjo është haram, kjo është shir, kjo kështu gjeshu dhe diskutonte karena... <cleanises> right, <cleanises> me ta dhe dialogonte me ta. Iniciullin njerëzit, iniciullin njerëzit dyshime, i fuj hidën domethënë argumente që ata quin argumenta që dyshime dhe ai u kthen në përgjigje, u kthen në përgjigje, u kthen në përgjigje për çdo gjë që ata domethënë do vështiron të gjitha dyshimet që kishin. Dhe njerëzit çuditën, çuditëshin përti domethënë, çuditëshin sepse shikoni domethënë në forma të tjera komentimin shumë të qartë. Dhe u bën në vështirë të thoshin, thoshin njerëzit Sigurisht vërtet kjo që thotë ky tjetër tjetë, tjetë, të tjetë të sakt, kjo që thotë ky tjetër sakt, i bie që gjithë njerëzit janë kot. Gjithë njerëzit, kjo që bën njerëzit sot këtu janë është kot. Edhe ajo, ajo edhe pse ishte sakt për njerëzit çfarë çfarë logjike se eje më që shumica bën ndryshe, ka tregon më që ata janë në të mirë. Dhe çu ditëshin, thonë argumente shumë qartë, të qarta, ç'në gjithë njerëzit si di ato argumente dhe do një person të di, ku thonë? Që vë Allah subhanuhu teala silln kon që do ai, ato person që do për të treguar njerëzët vërtetën. Shpesh e shpesh e shpesh të vërtetën në Basra E munduan njëse njërës E dhe e nëzorë nga Basra E përzun E dhe unisë për nësham Do kajtë së pëhanda Virtuiti ti dhe që anti ishte që ajo urdhronë dhe për të mirë ndëllonë në në të qijet Po të qikonë dhe i përzunë dhe varet ndëllonë dhe Po të qikonë dhe i përzunë dhe i dhukit ndëllonë dhe Po të qikonë dhe i të mirë që lija i urdhronë dhe Edhe në librat e Ti Subhanallahu gjën urdhë për të mirë, ndalimin e të këqes shumë dher. Madje vetëm Alhamdulillahi ka thënë. Shi ka thënë shërson shumë shumë vend në një vend në një libër të tij. Ka thënë ë për ata persona cilë të cilët rrin xhami dhe lexojnë Kur'an. Që llojet rrin xhami dhe lexojnë Kur'an. Mirpo ata nuk i nuk urdhërin për të mirë dhe nuk ndalen nga të këqet. Dhas nuk duhet të din fare se se, se, se njerëzit që kundëstojnë Allahun, edhe bëjnë gjunafe, bëjnë shik. Ka thën këta janë mucisë së prostitutës. Ka përkë për kë, për ato që rrin në Xhaminë e Zejn Kuran, pse? Sepse këta nuk shqetësohen që njerëzit e kundërstën Allahut. Këto këto janë njerëz që bëjnë pushtype sepse njerëzit e kundërstën Allahut. Por ajo ka thën këta mucisë së prostitutës. E prostituta ka bërë gjunaf, kurse ta kanë lënë detyrë dhe lënia e detyrës është më rën sa kryer gjunafi. Janë detyrë tek Allahu është më mërzën se kryer gjunafi. Por ai daito gjithmonë urdhëronte për të mirë, sa herë që i të keqja i ndyshonte me, me, me gojën e tij frizte, derisa u munduan njerëz, dhe, dhe e përzuan. U nisën në Shamb dhe rrugën i humbën, i humbën parat që kishte me vete dhe u detyrua kthepër në Nesht, në vendin e tij. Edhe shkoi në një vend në një qytet, qyteti Quresh në Huraimila. Në Huraimila ishte për qëndruar baba i vet, dhe tu ishte dhe gjykju, ishte bërë gjokatas më më pas. Bëhet fjalë donon në, në vitin 1139 të Hidjit. 1939 Hidjit, i bje do në që në të kodë, i bje të rëthë nëtë kodë, ka qenë Mohamdullabi, moshe ti ka qenë atë herë, 25 vjeç, 24 vjeç. 24 vjeç ka qenë atë herë, lorit, që që të lorë moshe të herë, a i në në urdo në vërbje, në në në në të qijet, shpatë është vëshë ku në të kodës, dhe i bje në të kodës, dhe i bje në kodë që të kodës O jahidhum bi jihadin kabeera. Loftoj ata me luftë madhe me k, me an të Kur'anit. Unë luftoj me an të tij, do më an të Kur'anit. Kjo është urdhë që ka zbitur në Mek, Profeti al Sallallahu Alejhi Vesallam, që të luftojnë njerëzit me an të Kur'anit. Edhe kështu poim alhamdulillah. Pastaj thotë mbas e vdiçi i parë ti vendit të quajsh haremin la, sepse ne harroj të them që Muhamedi babai Muhamdullah Habit ishte gjukatës në haremin la. Dhe kur vdikë i pare të i vëndit, e hoqë nga dëtyra bir i vetë, babajnë Mohamdu Lohabit nga dëtyre gjukasit. Edhe atë ndritë një farkoha në Horej Mila, derës e vdikë babajnë Mohamdu Lohabit në vitin 153 hijrit. Mas e vdikë atër e i është faqit dhe vetin e ti, hap të zi, qartë, fare, nuk shihe shme për më prazgjeje. Edhe, filloj të kundështonë në më forës të gjitha, të gjitha format të shirkut dhe bidatit dhe domethënë që morën shumë një seriozitet të madh urdhi për të mirën e ndanimit të kishës. Edhe këshuan të njerëzit në përgjithësi për dhe veçanti dhe përhapte ligjin e Islamit dhe filloi të rinovonte sunetin e profetit sallallahu <tëllë> alajhi wa sallam në huraymila. Edhe nuk kishte frikë për askujt, derisa njerëzit domethënë fillon ta paralajmëronin të zonë kiku kujdes. Nisën kiku kujdes. Dhe ata doon në në një të një ikë dujtës të bëndë të të tëtë të të cilë të kundështonin, e feon të të të të të të të më s'hollë shrua e më radhë, një koqë që ta dini që ajoj që përënë ata ishe shirkë, dhe ishte gabim, dhe thotë u vërdua të këta fjallë Allahu Shq. që thotë inë e ledhine e këtu muna manzën na minë elbejja natë u hudami, ma adhëma në bejjën navelu në nasë u laike, ilan i fshehin ato ajete që ne kemi zbritur dhe ato uzime që ne kemi zbritur ata i mallkojnë Allahu dhe mallkojnë ata që mallkojnë. Për shkak të shenjës së vërtetës. Edhe lëkoni që Muhamdul Habe shoqi dawne vet në këtë formë të hap të qartë të lutjet urdhën për mirë ndër 1990 dhe zhveshish shpatën e tij domun shpatën e tij domun të vërtetë s'kam për qëllim kundër të vërtetës, kotës, shirku dhe bidateve. Që u përhap për lajmi i ti tij në Hurrimilano, Uejnë Derayen e Riyad dhe në Mafuha, ishin zona të afërta, por ishin tip vende dje që kishte qytetarë rreth e qarkë, e morën vesh gjithë njerëzit që, që ka një person që ftoqën tohid, edhe edhe urdhonë njerëzit për të mira. Dhe në këtë moment që u përhap përha për lajmi ti, dhe për Allah, Allah i tij, zjoç spoallah. Allahu i madhëruar të sjell njerëzit që duan vërtet nga të gjitha anët. Në moment që u përhap përha për lajmi i ti tij në të gjithë forma, u mlodhën rreth tij njerëzit që donin të vërtetojnë mblod rreth i njerëzve që donin vërtetën në të gjitha vendet, në të gjitha vendet që ishin për atë, në qytete dhe nëpër ato. Vajndëve fundon ta ndimojnë. Edhe kë bashmeta urdhërojnë për të mirën ndaj atyre që më mësonte atyre fen Allahut, mësonte dhuridin, mësonte më më fikun. Edhe kur shikonin një gjë e ndryshonin në të keq, kur shikonin një, një shikë prishin, kur shikonin një varë e shemlën, kur shikonin idhullë, asu kur shkonin në pajgëdorë e, e prishnin. Edhe nepton në këtë, këtë lloj gjëndje kur ai fillon fillon ta domthonë njerëzit ta mbështesin çdo lloj që u bën një farë fuçije, atëherë domthonë u ndan njerëzit në dy grupe. U ndan njerëzit në dy. Llogarit bëhet fjalë që ai jetonte në një shoqëri që ata i thonin vetes muslimanë. I toshi vetes çfarë? Musliman. Edhe u ndan njerëzit në dy grupe. Edhe kjo është pa gjithmonë kur vjen e vërteta, njerëzit do të ndahen. Ndahen, sepse do ndahen edhe kur janë e vërteta munda te kota nga vërteta dhe e kota shkon dëm ose vërtet ngjerën tokë ku do të vinë njerëzë se. Për dalë nuk nukto kokur mundan njerëzit ata disa protyrë ndoqën dhe besuan atë që thosë Muhammad ibn Abdul Wahhab kurse shumica tyre ku ndështuan. Shumica e kundështuan. Edhe këta shumica ishin, këta e vëshën vetë muslimanë ata, edhe që udhornin varrat e bënë shok Allah subhanetauala al, ndorin. Edhe në këtë kohët në këtë vendin që ndodhesh këtu në, në Huraymila është dy fisë. Ndodhesh dy fisë. Edhe çdo njëri prej ty kishte parën e vetmin, por nuk kishte në horrej milad tashim mbas vdekjes aty të parës, një person që di drejtonte të dyja episat. Këçdo fis kishte dot vetën, edhe kishin kishin një prefisë kishte shumë muskllëver, të cilët bënin shumë probleme në në vend, si shumë problematike. Edhe Muhammedul Abdulahave urdhëroi ato njerëzit e vet që këta njerëz do të ndaloheshin, do të vendosim ata ligjje Allahu subhanetale sepse po bënin shumë padrejtësi në vend. Atëherë, një futen natën këta njerëz, slavërit futen natën për ta për ta vrarë Muhamdullahubin, një bejmarin e veshur, populli e atij vendi dhe ngrihen kundër tyre dhe i i largon Allahu subhanetauala. Atë largu detyruat Muhamdullahubin që tikin në Khuraimilad dhe shkon në Nurjine. Edhe aty takon atë të, të, të parin e vendit quhet Osman ibn Ahmed el Muammer, ibn Muammer. Aty më rtojtë Muhammed Ibn Abdul Havi, Allah më shiroft, dhe e, i tregon këtit parit vendit davën e ti, që i fëton të në tëohid, dhe fëton të në në në në largim në shirku, që të atë ufëtëm Allahu Subhanu Wa Ta'ala. E i tregon argumentet e Koranit, Sunet, Profetës Sunet, dhe i parnon davën e ti, këtë që, që qëshë Othman, Ibn Muammar. Edhe atëm fillojnë të prisin dhe më dhënë të gjitha ato shirë që të jisën dhe shku Edho i pari varri isë varri i Zeid ibn Khattab, Allahu i tumë Khattab. 600 adhurorë njerëz të përveç Allahut subhanetauala. Edho dhe e prisi Muhamedi radhul have e prish me dorën e vetës. Morri atë varrën me dorën e vetë u e prish varrën me dorën e tij. Pemut që adhuronin vënë tu i pre të gjitha. Derisa, thotë, i shkatruan të gjitha ato dukuritë të shirku dhe ato domodin në forma të shiu që ndodhin në vend në origjinë. Derisa do nuk la në vend asnjë idhul që ta adurohet. Nuk lan asnjë nat dhe filloi të u ngrit fjalë Allahu subhanahu te alai lart. U profetis, dhe përhab, dhe më thon, u ringjall suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë sot u përhap, domethënë lajmi i tij u përhap edhe më shumë. Fillau të bëhet më i njohur te njerëzit. Të gjithë flisnin kë, në, dhe atëherë sot fillon njerëzit ta kundësftojnë. Atë i fund të kundësftojnë qartë. Fillon ta kundësftojnë, e thon çfarë është ky, çfarë është kjo që ka çega të sill ky çan, çfarë bëri kush kë punon kë? Do të thon ky punon si një fetëre në radhë, atë vetë musliman. Ky punon si një fetëre. Edh thot thot thuhet që atë njerëzit don po thoshin pse i hoqë gjithë to këta e njerëz mirë me radhë, siç ka mos thënë mushikët e Mekës dikur, al ilaha illa hu ilahu, ilahu wahidan inna hadha shay'un 'ujab. Ka la i bërja ta idhujit, një idhul, një i adhuruar të vetëm, kjo është çështë e çuditshme. Edh ata çuditshëm bëti, pse pse i shem i gjithë to, për çfarë i shem? Edh ata u grumbulluan të gjithë njerëzit që i thoshin vetëm muslimanët kundër tij. Nga vendet të tij, tjera që kishin për rreth Më diu shkruet në dietarëve që ndodheshin në Ahsa, në Bilad al-Haramein, në Mekën Medinë dhe në Basra. Edhe shkruet të dietarë libra kundërti. Tregon që kush i humbur, ky është, në ky është humbi, ky është bidatçi, ky është kështu, ky është ashtu e quhetën tekfirës, e quhetën har, hawariz, hawarizë marad. Shumë në libra kundërti për për të parëmëruar një gjë të ruan për shërrë dijes se ky është një i keq për Muhamedit ibn Abdul Havat jan. Pipai bodu durim u tregonin njerëz të vërtetën edhe nërë malishtu në që a ta shkruj, a do të vetëm, këse këtërgënë njërëzë të vërdeta në ti. Edhe nuk shqetësoj për e të keqës që përhapënë në ta, ve, ve, për ta. dhe shpipi që përhapënë për të. Edhe u thoshë njërëzë në të të të gjithur që a i më në shikon beret me njërëzë ka, të të të të të të, a i meret me njërëzë të të të të të të të të të të të të të të të t edhe e, kjo gjë do mund të i bëj njerëz bashkë të ngrihen kundër parëve të shteteve sepse donin që të nxin ndizin njerëz kundër tij gjithë mirëpo mohamudulohabi duroj duke marr parasysh don atëa sprovat që kanë kaluar dhe dietartë të mbarshëm edhe profetët edhe njerëzit që qprahulin tauhid në njësimin Allahu subhanahu wa taala edhe dinë shumë mirë që kjo është ligj i Allahut tok që ai donon do të sprovojnë njerëzit në ndërkohë ashtu siç ka thënë Allahu më dhurur aflamima hasba nasu yutraku yaqulu anhum la yaftanun aflamima amanduan njerëzën edhe dilem thon ata besuan pa e provuar ata edhe vazdoin Muhamedu ibn Abdulah ibn Uyeyn edhe ndeti ne nje pjes kohën te duke urdhëruar për mirë duke ndaluar të xija dhe duke mësonë njerëzve fenë Allahu subhanahu teala ndërlargonte bidatë që mundej kryen te ligjet që ka urdhëruar Allahu subhanahu teala derisa një herë vini grua te cila kishte bëri moralitet Dhe i thot o Imam, "Kam bëri Mohajdith, prandaj un kryj, un kryj mbi mua ligjin e Allahut." Edhe ai thonë vepron ato siç ka vepruar profetul sallallahu alajhi wasallam. I si kthe shpinën. Ai jo vjen prap. Kryej ligjin mbi mua ligjin e Allahut. A kthe shpinën. Tre katë herë. I thot, "Ikos, hajde në necim." Vjen të necemi. I thot, "Kryj ligjin e Allahut mbi mua." I thotë gruaja. Thot, edhe pyet, "Mos është gjetë çmendë ka gruaja?" I thon, "Jo." Edhe atë i thot, "I thot ik prap." Mbas i kryen disa ditë rresht. Ai jo prap këmbullë të kryj ligjin e Allahut mbi mua thoshte ai. Edhe atër pyetun mos e përsërim, ose gjë çmendur ose mos është nuk është në rregull, kanë i hall, kanë një gjë thonë, ajo është në rregull. Edhe atër merr, mos e kishin qenë martuar, domthonë. E marrin e vendosin i grop i lidhin rrobat një që mos mos mbulohej gjatë ashtu dhe e gurzojnë siç ka urdhëruar profeti sallallahu alejhi dhe selam. Ose siç ka përpruar vet profeti sallallahuun konën e tij, që të bëhet me atë që bën immoralitet. Edhe mos e gurzuan atëherë u trembën njerëzit që ishin rreth tij. U tremën në vend për nota mushrikët që i thoshe vetëm muslimanë edhe dietarët e asaj kohe që i thonin thoshin vetës dietar e kundërstuam në forcë e duke thonë ç'është kjo megjithëse ai në të vërtet kishte bërë diçka që ndodhëshën sunetin e profetit sallallahu alaihi ve selam edhe kanë rënë dakord gjithë dietarët e islamit që ajo është vepër ajo është ligj dhe nuk ka vënë në sallahu parti që bëni mortë të është martuar dhe megjithë të kundërstuam në forcë edhe mbas se nuk patën mundësi që, ta, që të të binë të të binin njerëzit që i është në humbje, në basë e kishë argumente shumë të qarta në të vërtet që i mbande, atëherë të që bënë përdojnë një, një hile tjetër. Shkuon të kë i parë i Krahinës, dhe i parë i Krahinës dhe i thanë që a i ka, ka dëshirë që të mbletë njëzit kë ndërtejnë që të të të, të marë i përshetin të të ojene, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i thot nxire Muhammadul Wahabin në mendiot ose vrite se për ndryshë do të thonë do të gje belaje me mua. Atë tek Uthmani i thot Muhammadul Wahabin dil sepse kanë urdhëruar të shme, do të thonë i dha për pasuri dynjase para herit. Ë nuk duroi dot, sepse duronte të jepte Allahu fitoren. I dha dil, i tha Muhammadul Wahab të dakoj, ditë të dalë dalën. Dhe iku. Iku Muhammadul Abdul Wahab me disa shokë të tjerë dhe shkoi natën në në një qytet të quajtur Diriyah dhe Derya s'do ndodhën në Riyadh, të shkoni te Riyadh, kam qenë vetë atje, jam marr bileti afër shkollës së tom. Bile janë ato ndërtesat e vietat që kanë qenë alhamdulillah për 300 vjetësh. Ekzistojnë ato teksa ditë, i kanë lënë këtu ato si kujtim ato ndërtesat e dy letra. Ëh janë ato teksa ditë. Shkojnë në Derya ku shkon atje merresh i parri Deryesi Qus Muhammed ibn Saud. Muhammed ibn Saud. Dhe ishte musliman edhe takone i thotë se pse të kanë përzënë me radhë dhe i tregon ky pse e kanë përzënë në vend i, i, i vetë qysh ruine edhe i shfaqet i dawonet i dawon islamit dawonet tauhidut drejtimi i shirkut edhe e paron Muhammed ibn Saudit. Edhe mase e paron atë i thotë ky përdesë ti paron atë ne du du du du të ftojmë njerëzën në, në këtë fe. Edhe i thotë kënd do të ndihmoi thotë me me veten time me ushtrinë time me të gjithë që të përhapim të vërtetën. Muhammed ibn Saudit. Allahu msharaf. Edhe mbi ende kur do të fitim si thotë Muhamul Sulaj i thotë un kam dy kushte thotë që ne do të luftojmë bashkë me dy kushte. Kursi i parë është kur vallëti do të jafitoren i thotë mos largosh prej meje der të shkoshta tek tek aty tek popullit ku ishte. Po treshëm mua dëm tek. Jo i thotë. Kto i thotë, e do më i thotë mos largosh prej meje. Dhe gjëja e dytë është që un nuk kam i kam pasmar popullit tim një taks vjetore kur kur vileshin frytet. I thotë Muhamdul Hal pse më këtë parë thotë. Ti e gjeceta sepse un do durim me ty sot sikur të vdesesh, do vdesesh me ty sot. Sikur deri djegoj do deri djegoj me ty. Edhe për sa më ke dy të sot, merr ato ato taksosë se un shpresoj që Allah i mëdhor do do do mundsoj të dëshluroj që do vend do fitosh më shumë sa këto parë që do lesh për për një toball. Ata i e besën. I japin besën njëri tjetrit dhe fillojnë të luftojnë. Edhe sa atë domthon u jep Allah fitoren dëshlurojn shumë vend të qishin për rreth në Arabinë Saudite lëshirojnë dhe pastrojnë shirku. Dhe i vendosuh subhanallahu te Allahun me natën e suksesin që i ka premtuar Allahu besimtarëve, të cilët besojnë Allahun, bëjnë mund të mirë dhe bëjnë durim në të në tregimin e të vërtetës, edhe për hapet të uhidit. Dhe kjo ishte ajo që quhet shteti i Arabisë Saudite të parë, që ishte që në fillim varg shteti Saudia e parë, që ka formuar Muhammadun Abdul Wahhab me Muhammad ibn Saud dhe paraqitur Saudia, quhet Saudia nga nga emri i quhet Muhammad ibn Saud. I qytë dhe ajo çitoi në telefonin e Saudis. Voi ishin burra të tjerë, domthonjë, as i ta sa do, ishin burra të tjerë atë domthonjë. Ata luftuan për të vërtetën, e vdigjen për të vërtetën. Edhe kush Muhamedi ibn Abdullah Habei kaloi jetën e tij, e kaloi jetën e tij ti, domthonjë duke ftuar njerëzën në të vërtetën, duke luftuar për të vërtetën, duke luftuar shirkun, i dhujtarin. Fatikisht don histori e ti është shumë e gjerë. Edhe kanë shumë dietarë libra të tërë. Ani më dijer, më po sa shkurtimisht për të treguar te helmin e Davostin, që ai luftoj edhe ata që i kundështonin i ishën shumisa dhe në shumisa të tyre për mështonin gjithë i thoshin vete musliman edhe ata që i kundështoni më më më fuqi ishën ata që i thoshin vete së djetar që i thoshin vete së djetar edhe kanë shrujt dhe liber kundër ti a i sa kytu në disa shkrime i quen këta që i kundështoni në këtë që në shërën e të uhidit i quen shëjatin në djetar dhe ata në sh Edhe thonë që personi po thar Lajla in la, la, la, Allahish, ai është musliman, edhe sikur të bëj çfarë do që të bëj. Edhe thot këta thot janë shej atin dhe nuk e ndjehet arët vërtetë. Edhe kanë ka luftuar kundër tyre deri së vallah subhanallahu te i dhuroj fitore dhe u përhap te uhidi, edhe sot teksa dita e Arabisë Saudite, për shkak të tij domethënë jeton në njësimin e Allah subhanallahu te dhe pse sot domethënë për fatkeqësi domethënë po ndodhin shumë ndryshime të kia, të cilat tregojnë është një një tregues shumë i keq për pohundimin e të vënë Allahun në rrit. Kjo është jeta e një kitisi dijetar shkurtimish, se ky ka vdekur në vitin 1206, domethënë ka jetuar rreth 96 vjet. Edhe gjithë jeta e tij ka qenë mbushur me urdhë për të mirë, ndalimin e të këqijat, ftesë rrugën e Allahut, largimin e shirkut, përhapiën e vërtetës, durimin të mos mos pasë frikë para skuajt në tregimin e së vërtetës. Krishti Davi e thejë atë dhe këta Allahu subhanuhu teala e ka lënë si shembull për besimtarët e vërtetë, atë cilët duan që të përhapin njerëz të vërtetë që ata duan të bëjnë durim në të vërtetë. Pa vëre se kush janë kundësttarët e tij, përderisa njerëzit e kundërshtojnë të vërtetën, ata duhen drejtuar, duhen udhëzuar, duhen këshilluar, do të bëjë njeriu durim kundrejt tyre, derisa Allahu subhaneh ve te al fitoren. Edhe Muhamdul Habe, po them Allah, ata e kan.. kanë e kanë akuzuar me të gjitha lloj forma të akuzave, e quhin hawariz, e quhin takfirz, e quhin njerë të humbur, e quhin njerë bidoci, të gjitha termat, të gjitha termat që ja kanë vendosur, mirë, por nuk u bën nuk i bëri dëm atij termat atyre. Ku i kanë termat atyre socie si një njerëi? Ku i keni librat që shkruajti kundër tij? Nuk i njehëriu. Shdukën librat e tij që shkruan kundër Muhamdullahut. Do të thotë se librat, librat e tij, librat e tij sot ekzistojnë në gjithë vendin e Islamit dhe i mësoj muslimanët të përfitojnë prej tyre. Kjo domosdoshmërisht ajo që ka thënë Allah subhanuhu teala, "Famma al-fahm az-zabad wa fayda bu jafa, wamma ma yanfa'u an-nas fa yumkutu fi al-ard." Qoftë shkumba, shkon dëm, qoftë Allah subhanuhu teala, kurse ajo që u bën do bin njerëzve ngelën tok, nëse Allah nuk e madhëruar, na bëj do bin me këtë histori edhe të na bëj dhe ne si ky dietari i madh i cili ka përhapur të vërtetën pa ju frikësuar të kohës Allahu subhanahu wa taala bashkon gjithë njerëzit me këtë dhe me gjithë dietar të vërtetë Allah shpëton gjithë